Muziek hey, Uit die hart van die boer Toen het daar om vier namerig Sam met Korie middag en hartelike welkom by my program uit hart van die boer dit is weer amper na week en ek keir te heerlik saam met jou, baie dankie vir Kathy met haar program gezondheid van dag, wat sy vir ons heerlikke indichting gegeet oor die dames en wat gepaard gaan, of die goeders gepaard gaan met menopoos, baie dankie daar Kathy, waardeer dit vries ek baie, nou weet ons ook wat gebeur met die mense in die stadium vir mense lewe ek wil net noem voordat ek voortgaan, wil ek die volgende noem, die radio raak nie betrokken by goedsdienstigde of politieke argumente betrokken nie. Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwenig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie maar die van die artikel op die bericht Die radio gebericht nie is deersus ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samwerking met net radio SA en FM stereo. Op my spijskaart vandag het ek grondbewerking en bewaringsboerderij, ekonomiese benadering tot mechanisatiebestuur, dier dokter Philip Tennyson, en die dag wat vir bewerkings benodig word, ook Moesanto wat een bieke wenke geef vir bestruiding van onkruid na die latereen. En ook een bieke nies wat huidiglik in die land aan die gang is, maar voor ons by al hierdie dinge kom, Eerst is die muziek en ek het die heerlijke vandag op die draadtafel, so met een mengel moeskartus. En eerst gaan ons luister na Bok van Blerk met Bosweld Afrika. Geniet om met my.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 Alke keer as die wolke dreen Val die reen op die grond het vir ons geleen Voel die weer soos die spook van die staan alleen In die van melk en jinnen Je weet ek sal vir jou Een spoorweglijn wil bou Wat strek van ver uit die noorde sande Tot in die ou karo Ek sal jou veilig hou Maar wie kan ek vertrouw? Jy weet ons kan nie so verloor nie, Dit is nie wat ek wil hoor nie. Alke keer as die oke dreen, Val die reen op die grond het van ons geleen, Voel die weer soos die spook, Want die staan alleen, In die laak van melk en Jy kyk vir my, maar jou oor is leeg, En jou voete staan stil, Jy moet daar, Die is afgebrief En nou sê my waars Die luur van melk en jyne Daar van ons gevat En ons rechte word geskend Daar word gedink dat wat ons oor het, het ons gekry maar net En daar was bloed voor gesweet Gaan ons nou levens opmeer Moet ons nou stryf vir ons sy in mensleg, Dit word so gau vergeet. Alke keer as die volk het dreen, Van die reen op die grond het vir ons geleen, To die weer soos die spoor, wat die stad alleen, In die land van melk en jinnen. Jy kyk vir my, maar jy oor is leeg, En jou voeten staan stil, jy moet waande weer, Jy is saaf gebreek, en nou sê my waars, blerk met die land van melk en hening, bosveld Afrika het weggespring, jammer daar oor. Ons kom by stikjes in die nies, daar is 2 pensionarisse vermoord, die ouwers van Greim Blok is by die vermoordele woning in Kaapstad, Blok is getrouwd met Cheryl Carolus, vorige ANC politicus, Die echtpaar is onderscheidelik 84 en 94 jaar oud, hy is vastgebind gevind in hy huis dier een kienis, alby as brutaal vermoors. Die ANC het die moorde sterk veroordeel en as brutaal, lafhartig en koelbloedig beskryf. Onleiders wees by ANC sê die selectieve veroordeling, aangezien die partij niks ooit sê van die brutaale plaasmoorde neemt maar omdat blog een straal verder is, is dit skilig brutaal. Daar word ook gewys dat in die Nieuwe Zuid-Afrika, selfs die comrades, so families nie veilig is in die samenleving, wat in haar vorm het nie. Volgende in die Nies was klein William, sit Dumble wat verhoog word, Na die vermorsing van bynens bykans 100 miljoen rand het die departement van water en sanitasie aangekondig dat die verhooging van die klein William Damwal weer op die tafel is. Soos vooreen berig is, is bykans 100 miljoen rand vermoors oor die tydpark van 2 jaar weens verskilde en oneenigheid tussen die departement van waterweese en die plaaslijke regering in die weeskap rondom hierdie Damwalse verhooging. Daar is echter nie hoe lang die proces gaan neem voor voltoeing neem, en die damvlak is tans 105% en toestand is ideaal om die constructie proces te beg begin. Kom ons luister ees nog een stikkie muziek, ek keir saam met jou tot 6 hiertoe, en volgende op my draaitafel is Karika kamp met ek hoor die muziek. Ek krijg hoe die sterre verdooi, die nacht is verbaai. Die ochend kom speel sy muziek vir jou en vir my. Ek hoor elke enkele noot van die melo. ech die monsieur. Gezenkamp met ek hoor die muziek Een lekker gauwe ouwekie daai Volg op my bespyskart is een beetje Oor die onteinding sonder vergoeding saga Daar is een inlichting sessie Oor hier die wetgeving Dit is die voorgestelde wijziging van artikel 25 Van die grondwet om onteinding sonder vergoeding moendlik te maak Dit is na al maanden nie gons woord In landbouw kringen net die landbouw, en het is nie die landbouw grond, wat onteind kan word nie, maar ook ander eindom, selfs pensioenfondse. Onteindingsondervergoeding is diefstal, so sê die TLESA, geen landbouwer het nog ooit die grond, waarop daar 70% van die landse stadsbewoners, sy koos geproduceer word gesteel nie. Ons het hard gewerk vir dit wat ons heet, ons wil nie in politiek betrokken raak nie, ons wil koos produseer, sê Sout Pensberg, de strikt landbouw enie, in een verklaring. Privaat eindharskap, as bouwsteen van die vry mark economische stelsel, salse het Afrika een selfonderhoudende, volhoubare voedselproducent hou. Daar word een beroep gedoen, om te kom luister na meer inlichting oor die onderwerp van onteinding, sonder vergoeding, tydens een inlichting sessie dier Sout Pensberg, TLE aangebied op saterdag 12 mei te Kennington Lodge nabij Louis Tregaard. Die spreker is meer Benny Vincel, van Sel, hoofdbestuur van TLE SA en een op hierdie gebied is die DLE-se uitnodiging. Die toegang is gratis en Esther uh, Bynes kan geskakel word, ek sê die nommer gee, dis 0827. 3028767 dit is vir enige navra dit is Hester Bynes of Bys en die nummer is 082 3028762 Een soort gelijke vergadering sal gehou word in warmbad persoonrede sal later verskaf word volgens die berichtgeving oor die bijeenkomst daar gehou gaan word En as een stikkie wat ook in die nes was vroere week oor die grond wat kan leid tot oorlog, dan word gesê as daar in die parlement een meerderheidsbesluit geneem kan word om grond sonder vergoeding te ontein, kan het leid tot oorlog. Hy het ook gewaarkie dat bloed kan vloei as daar in die volgende verkiesing vir die koeliese mense gestem kan word. Die waarschuwing kom van Terer Lekota die luier van Kauk wat homself in wees steeds as 'n siberskool. Likook Lekotasie die blankes is nodig as lektore en onderwysers wat hulle medeswartaansuid-Afrikaners sal leer hoe om grond ten beste te benet wat deur die gronddepartement vir, vir grondherdelingsproses aan hulle toegedeel word. Hy sê die destydse apartheid regering het seker gemaak dat wit mense opgevoed word en 'n kundigheid is noodsaaklik. So reken hier lig kom ons luister nog 'n stukkie musiek op die draaitalfel het ek vir ons riekes naam nou met vingers griep kom hy verne het griep dit sê dit lief dis sou ek dit verstaan vanwe het griep maak my syk, so sien sy, weer moore aand. Elke dag is dag en elke nacht is laat. Rooi geverd, geen op sy kerst, net uit om twak te praat. Wil met is net te lief, dis hoe ek dit verstaan, van vingerkriek, maak my muziek, so syk, vir morgen aan. Annelies, Annelies, is allemaal op die vloer. Klein, in groot moornij is bezig om te loo Wil met griep is dit gelief dis hoe ek dit verstaan want wil met griep maak my nie syk so syk wie het moore nel in die L in ver nie op die drom Pieterkoop sy vijfde loop dop klaar sy naam verloor Verlamd en griep dis net 'n leuf dis sou eindelik versta my nie sê so sien vir moore aan Win en griep is net te lief dis hoe ek dit verstaan want win en griep maak my nie sê so sien vir moore aan so sien vir moore sien, jou morgen aand. Rieke is nou met Wingerd Griep en ons kyk na die volgende genies, Rinoosterstroeper kry 1 miljoen rand boete. Rinoosterstroeper is nie hof van alles ras gevonden tot die boete van 1 miljoen rand of 10 jaar tronkstraf. Die 47-jarige Freitas Antonio Zafir is vastgetrek na die politie sy eenheid vir bedreigde species onder begin in stelheid na eetlikere nosters gestropes vir die woorings. Toel op sy plaas toegeslaan het, het hulle achteren nosterpoote, 7 renosterkarkasse en 2 renosterkooppe in een koelkamer gekry. Een ontbinde karkas is 2 renoster felles ook gevind. Dit is nou dieren Nosterstrooper. 4 buitenlanders is geïdentificeer as verdachtes by plaasanval in die Warnbaddistrik. Hulle is nog op vrye voet, was die bericht, het was gister gewees, die HPG veiligheidsgroep het saam met die politie een verdachte gearresteer wat in besit was van een bakkie wat tijdens een plaasanval gebyd is, terwyl die krachtopwekker van die plaas ook in sy huis gevind is. Die verdachtes is, het toegeslaan op die plaas van meneer Hennie Koerse, en hy en sy vrou is tydens die terroriste aanval beseer. Hulle het, hulle het die voete gemaakt, met 20.000 rand kontant, twee voertuie en vier 4, 4 wapens. En hulle is nog op vry voet, wees maar versichtig in die warmbad district area, die terroriste is nog daar in die ronde. Die volgende stikkie wat in was is die departement van waterweese en sanitasie. Dit is die skuld die van die departement van waterweese en sanitasie het gestuig tot 6,4 miljard rand. Dit blyk uit die verslag uit die kantoor van die generaal Financiele wanbestuur as ook een gebrek aan effectieve leiderskap het die departement verand en die reoelslote, so gaan het recht in die land, in die en die minstabiliteite, en die departementen, van die waterweese, eskom, die S.I.K., die S.A.L., en, daar word absoluut niks, dan gedoen, het gaan al jaren lang so, maar dit is nou een van die dinge, Hulle is bezig met onderzoeken en ek weet nie wat gaan nog daar uitkom nie. Voord ek by ons raad en ons wenke vir ons boere kom, Ees nog een stik die muziek die middag is nog dank en hiet ek vir Caroline van Jaarslaat met sing van die liefde op die draaitafel. Ek kom sy. My vriende, dis tyd om te lewe As ons net mekaar kan vergewe, grijp nou jou naastese hand, en dans op die maat van jou hart. Ons kyk al te lang oor die pad, sonder om ander te help Maak toe jou oorvaar die tree, die tree waar die vrede sal maak. Inverliefde sing, die tijding wat ons breng Nooi die mensen in, kom laat ons oorbegin Breek nou die kettings wat terughoud En staan op in die naam van saambou Dit vat nie veel om te wijs, om my te oortuig Dat ons is ok Jy is a bakke van vrede, a flitslig wat skyn vir die heren, die berge en dal is oor, en nie net my hart kan vergeef senf liefdes Leen van Jaarsweld met Sing, Verliefde, Sing Volgen op my spijskaart het ek Monsanto wat wenke geef vir die bestrijding van onkruid na laat reens In baie van die land het die reen vir jaar saam met plantheid gekom en sommige gedele van die sommergewas produksiegebiede het het producento onder, die dr onder druk geplaas om so gauw as moendlik binnen die optimale plantveenste periode te plant. Dit het echter additionele aspekte ten opzichte van onkruidbeheer meegebring, wat in gedachte gauw moet word. Producenten moest die afloop een paar jaar baie uitdagingsanteer en stigende inzetkoste afweer. Dit is so dit inzet optimaal bestuur moet word, maar des te meer is het belangrijk dat producenten moet focus op producte wat dier die jare bewys het, dat die kwaliteit en werking betrouwbaar is, en wat dier een goeie naverkoop dienst ondersteun word. Gewaaskade, as gevolg van die gebruik van onbeproefde producte, wat aanvankelijk lyk, asof dit een paar rand goedkoper is, moet in alle koste vermaai word. Daar is geen sin daarin, om met aanvang van een seisoen een paar rand te spaar, maar om dan later met gewasskade en gevolgelike opbrengsverliese geconfronteerd te word neem. Producenten moet die volgende so ver moendlik, probeer uitvoer. Indien moendlik moet een voorplantbespijting gedoen word, maar indien dit nie moendlik is nie, moet lande bewerk word, so dat seisoen met 'n skoon onkruitsaad se beet afskop. Spyt 'n vooropkoming onkruit doders soos Budits en Guardians of Guardian is en 'n Triasin of Mesotrion wat dan na 'n maand met hones en nog Triasin of Mesotrion opgevolg word in 'n poging om verlende beheer te verkry en om onkruidruk so laag as moendlik te hou, so die gewas saailinge sterk kan ontwikkel, zonder onkruidcompetitie. Dit is vooral van belang wanneer daar medies geplant word, wat nie die roud op geen bevat nie. Plant roud op redie gewasse wat dit gerieflik maak om later ontkiemende onkruid te, be te beheer en daan onkrydoders met 'n nawerking saam met die Roundup Powermax despit wanneer Roundup Ready gewasse gespuit word. En die gedeeltes van die land waar toestande sodanig was dat produsente voorplan kon spuit, is gevind daar waar Roundup Powermax saam met planteero in silwiet gespuit is vir opslag Roundup Ready mielies onkruide baie goed beheer is. In gevalle waar al voorplant gespuit is, vir al gehele beheer, vir al vir kweek, is opvolgbespuitings met raandap powermax echter steeds nodig vir al vir die opbeheer van on kweek en nieuwe ontkiemende breeblar en gras onkruide. Eindjies moet Gemon, gemonitor word, want die extra bespijting kan nodig wees vir goeie beheer. Laat ontkiemende kankeroos en oliebome benodig, atrasin en terbi, terbitiliasin soos in bullets, saam met die opvolg bespijting van weer bullet en harnes extra. Maar die nadeel is, dat daar later slechts weer medies geplant kan word, as gevolg van die risiko vir nawerking. Kom ons luister nog so'n stikkie muziek voor ek na nog een paar dinge gaan kyk waarna ons boere moet opleed in hierdie tye. Niet dat ek sê die weer het nie, maar dis kan iemand koal doen om video daarna te luister nie. Kom ons luister na Jodie Wine met Patches. Hier kom hy. Down by the river That flows by the coal yard. Houses with shutters torn down There lives a girl everybody calls Patches Patches, my darling, from old Shand Jodie Wayne met Badges, ook een golden oldie die die man is al oor die 80 jaar oud, en hy sing nog steeds, hy het laatst na week opgetree in die Vannebel Park area, en daar was Bart toeskouwers, wat die golden oldies gaan besoek het daar, dit was jody Wayne in Lance James en Barbara Rai, ek het natuurlijk van die muziek gekry, en ek het nou nie allemaal omgeskakel mp3 toeneem, maar ek sal in die volgende week of so, heel wat van die muziek op die lichtspel is om na hierdie golden aldies te luister, en om te hoor, hoe sing hulle nog? Hulle sing werkelijk waar, al is hulle allemaal al oor die 80s. Eindlik is Lance James nou in die 70s, maar het is goed om te weet dat een mens so lang nog kan sing en kan doen waar vir jy lief is. Kom ons kyk na die volgende onderwerp op my spyskaart of althans die volgende dinge waarna boere moet oplet as hulle nou onkruidbeer toepas, lees die etikete nou en volg die instrukties stiptelik. Let op wachtperiodes wat geld in die gevalle waar onkruidoders wat op die vorige gewas gebruik is. Onthoud dat die beveiligers van verskullende vooropkomst onkruidoders verskil, met die gereelde reen kan die onkruidoders makkelijk tot by die pit loog en kan middels met swak beveiligers opkomstprobleme veroorzaak. Reen koel ook die grond af en die wisselende grondtemperature kan opkomstprobleme veroorzaak. Dit is ook altijd belangrijk om jou volgende gewas in acht te neem by die kese van onkruiddoders. Dier goeie onkruidbeheer praktijk, praktijk te volg, kan die ontwikkeling van onkruidweerstand ook vertraag word of selfs verhoed word. Dit is belangrijk om die volgende praktijke na te volg. Eerstens goeie onkruid, onkruidbeheer verminder onkruidgetalle op die land So word die kans verminder dat plante, wat natuurlijk moeilik beheerbaar was, oorleef. Effectieve onkruidbeheer met bulp van onkruidoders begin by nauwgezette navoeging van anbevelings wat op die productetikiet verskyn. Wissel onkruidoders af, gebruik middels met verskynende mechanismes van werking. Tankmengsels van meer as een product wat meer as een mechanisme van werking het, is een goeie optie om te gebruik mits die vereistes op die etiket gevolg word. Onkruidbeheer moet geskiet vanaf vooropkom van die gewas tot voor oes. Onkruid groot bepaal die onkruid doderse dosis. Wanneer onkruide moeilik bleem te beheer en weerstand vermoed word, is dit noodzakelik om kennis te nader om seker te maak wat die oorzaak van hierdie probleem is. Richtlijne vir weerstandsbestuur is opgestel en beskikbaar by CropLife SA of AVCA SA. Daar is een telefoonnummerkie, ek genoem mag hier net vir ingeval, dis 011 805 2000 011 805 2000 as jy dat van hierdie richtlijne Willi, wat opgestel is vir die weerstandsbestuur. Gevalle van vermeende onkruidweerstand of van moeilik beheerbare onkruide kan ook by Dr. Charlie Reinhardt, die projectleer van die South African Hubbeside Resistance Initiative verkruid word. Hy is by die plant en grondwetenskap aan die Universiteit van Pretoria. sukcesvolle onkruidbeheer word bepaal die kombinasie van die rechte producte daar is Roundup PowerMax plaas jou in beheer van onkruide in Roundup Ready stelsels, maar dit is nie wys om Roundup PowerMax as een enkel product in so stelsel te gebruik neem raak leg maar die kinders in die verband as jy wil weet hoe met jy hierdie plaag Beheer los, gebruik, ek is nou nie een kinder op daarie gebied nie En as jy dalke kinder is, kontak my ons voor die En jy kan dan jou te lever hoe om dit vir ons boere makkelijk te maak daar in die landerijen Kom ons luister eers weer een stikkie muziek voordat ek by die volgende item op my spijskaart kom Dit is praktische wenke vir biologische boerderij boerderij Maar kom ons luister eers nog so stikkie muziek. En hier is Steve Ofmeyer met Dier jou vingers val. Geniet om saam met my Van die wind in die takke, van die ouw wolgerboom op die plaas. Ek sal alles verruil, omweer sondag na kerk, sal met Remy te haai, vir oulaan. Ek sien dit vir die eerste keer die cider kruis Ek wens my alpak in die Hallie se komeet uitwas Soos ek eindie na ek in die bybel brengie kyk Wil ek vir oulaas weer die stof op die grondbad Dan by nacht jou is ek lief nou uit die, die walfes klim As Heidi se oupa net sy snor wil trim Ek wens ek kan Niels Alderson wat beter voel Ek wens die reen op die grondbad op die klas gespo. Mama Klo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 As ek net weer kan geloof, soos ek kind kan vertrouw, daar is engele daar boor, ons bles. As net weer kan kyk, hoe die vlui begin loop, en hoe jou melies weer mooi lijk, John Wick. Ek sien net hoe jy te keer syder kry. Ek wens my ou pa kon weer alles kom met my iets was, soos 'n klein ding na een brengie, kyk, die Bybel bring. Kyk, beleef van ou las weer die stof op die grond van. Dan vind ek nog jou, se nooit jy val forst klim, as jy dis op van iets hy snoor wil dra. Ek wens ek daniel se ouder son wat weer voel. Ek weet hierdie rede hoe die grond op die klas. Ons reën Is die aapie dan dood, of speel hy nog steeds toeneem? Wat Pas nou nou al as is het reen in die lucht, of het ek weer verbeelde? As ek sien net vir die eerste keer die cider kruis Ek wees my oud pak en die helise komeet uitweis Soos ek eindkie na een kinder bybelprenkie kyk Wil ek vir ou las die die stofreem op die grond Dan benak jy ouseblief nou uit die wal verskling As Heidi sy ouwe, want ek sy snoer wil trom Ek wees ek kan niels al vir som wat beter voel Ek wees hier regel by die grond wat op die plaas gespeel Dit was Robbie Wiesels met Heidiese Komeet, jammer, my muziek spring vanmiddag hier rond, en ek hoop jy keur nog lekker saam met my, ek keur heerlik saam met jou, met my program uit die hart van die boer, en natuurlijk is dit net is A en FM Stereo, wat een koalitie gevorm het, en gesamenlijke programme aanbied. Gaan bezoek geris ons, Facebook blaie, gaan dan na net Radio SA, Facebook blad toe, gaan like om, gaan na FM Serious geselsblad toe, gaan like om en nooit alle vrienden en familie om aan te sluit by ons blaie of ons blaie te like, gaan sluit aan by ons groepen, gaan so met Tune in toe en gaan volgens op Tune in ook een noe amal om ook daar saam te keir. En as jy het nog nie weet nie, op jou Facebook blad kan jy saam Keier met die radiostasie. Kyk net aan die linkerkant van die blad is daar skaalkie wat sê radio of radio plug in of luister. Klik daar op en dan maak so 'n selfskamertjie oop en jy kan die hele regte saamgestel met almal wat op Facebook saam saamkeier. As jy dit nog nie geweet het nie, ek dink bitter mense is bewus, is bewus daarvan. So maak 'n plan, gaan Facebook toe saam ons op Facebook ook. Ek is self nie baie betrokke by Facebook nie, ek is op die Skype groepie, so as jy saam wil gesels, sluit aan by ons kleeds groepie op Skype, soek net vir net Radio SA Skype kleeds, en sluit aan en gesels die helik saam, terwyl ons op die licht is, of sommer met mekaar, terwyl jy daar op die groepie is, of op die Facebook groepies, gesels saam, wees deel van ons groot familie. En indien jy wil adverteer op die lug ons het heel wat pakkete wat ons vir kan aanbied, gaan loer op ons webblaie, voltooi die kontakvormpie onder die woofie, kontak ons is daar uh, vormpie wat jy kan invul en ons kan terugkom in jou toe, of gaan loers met webverwe rond op netradio sy blad, is daar pakkete wat jy kan aansluit om te adverteren op radio en daar is ook redens hoe kom jy op internetradio ...moet adverteer. Gaan lees geris, ...bykie, wat word daar gesê daar En ook, natuurlijk, as jy vorige programma gemis het, ...gaan luister na die potgooie weer, is ook op die internationale web, ...op die archiewe, ...gaan na ons, weis, ons weblaai toe, ...netradio www, ...punt netradio sa, ...punt so, ...punt ...klik op die potgooie, ...en daar is al die potgooie waar al is, ...en jy kan heerlik daarna luister. As jy het gemis het, klik op het, gaan luister weer na die programme, gaan na fmsterio toe ook, www.fmsterio.co.za en gaan loer rond, wat gaan daar op die webblaie aan. En natuurlijk speel die radios ook op die webblaie, so terwijl jy daar rond loer, kan jy heerlijk saamkeer terwijl ons op die licht is. En in die ty wat ons nie op die licht is nie, is daar heerlijke muziek, waarmee jy saam kan keier, maak jy saak waar jy is nie, jy kan die enige plek enige tyd saam keier, met jy internetopvangstheed, heet sy jy nou op jou cellfoon luister, op jou rekenaar, of op jou tablet, nie die pille, wat jy slik is jy hoofdpijn nie, nie met die slimfone, luister gerust saam, keier saam, jy kan die enige plek enige tyd luister, op ons webblad, en ook op joen en, maar gaan luister op die webblad, en loers my wat is daar, alles wat interessant is, daar is producte, daar is boeken, loergeris rond, jy sal nie spuit wees nie. Kom ons luister nog so stikkie, dan gaan ek kom by die praktische wenke vir biologische boerdery en hy van die nieuwe kunstenaarse liekies, wat die laaste 2 maanden bekendgestaan is, die eerste een wat ons luister is Kukki Lokki, en daar nog hier een paar meter vijf, voor 5 uur, Kom ons luister sommer na om na Jan Blom se liefde maak. Lekker luister saam so met my. Haarnaam is Cookie, Cookie, Kaluuki, Really your Poruki, Dra is Steve Broki. Haar naam is cookie cookie koekie, koekie, Loekie, Willie, Oporoekie, draag is sy my broekie, Koekie. Ous gaan malus hulle Koekie sien, hulle koekie, bedrai as sei harokki cookie cookie cookie Maisie, yeah, cookie cookie Maisie, yeah, ha, cookie, cookie. Wil nie op oorokie, draag een stuwe Haar naam is cookie Koekie, Koekie, Loekie Wil nie op oorokie, draag een stuwe broekie Die muisies rak jaloers as sy hulle koekies sien Rooie lippies, haarkies opgetoffie Had maartag gelees, sy moet moet skam wees nie Want sy het het van haar kop tot toen Koekie, koekie, mysie, ja, yeah, jy heer het Koekie, koekie, mysie, ja, yeah, jy heer het Haar naam is Koekie, koekie, koekalukie Willi oppo roekie, draai syve broekie Haar naam is Koekie, koekie, koekalukie Willi oppo roekie draag is steve broekie Cookie is een mysie van die kaap wat hou van paardie en nooit gaan slaap die manne wil haar allemaal he want sy is mooier as een mees sy skit haar lijfie hier en daar en maak die mysies allemaal naar sy is te prachtig, allemaal sê dit van die mysie, ja sy het, het. Haar naam is Cookie Cookie Koekaloekie wil u op ouroekie draag een steve broekie Haar naam is Cookie Cookie Koekie, Koekaloekie Pull your puppy, drag Cookie. Cookie, see ya here. Cookie. Cookie, I may see ya again. met Kokkie Lokkie Ja nie, hierdie nieuwe kunstenaars sy nieuwe muziek is lekker om na te luister gelukkig verskul smaak en ek heb vandag hierdie paar get richards van die weesthuizen in my wentelbaan saamgebring Jack Perrow sy vinger afdruk versus Hunter Keene Rana van Blerk sy veilig en dan Wildchild die mp3 daal van Sarkie die langpit so daar hier hierdie paar niewe sieso Kom ons kyk na die volgende item op my spuiskaart en dit is Praktiese wenke vir biologise boerderij dier Amelia Genis. Boer is dan makkeliker tot biologise boerderij oorgaan word as hulle met nieuwe oe na die grond gaan kyk en meer leer oor verwantskappe tussen plankte grondlewe en dieregezondheid sê sy. Ek weet nie of die ou boere na al hierdie dinge en hierdie verwendskappe gekyk het nie, maar dit is die nieuwe tendens, is om na hierdie verwendskappe te kyk. Die aanvaarding van biologische boerderij voelder stadig in die land. Toch, Die boere wat al hoe meer van die beginsels toepas en dus beter verstaan dat dit wat onder die grond gebeur bepaal wat daarin groei getuig van vele voordele soos verlaagde koste van wie minder probleme met onkruid, swamme en insekte en kleiner kinsmisbehoefte. Een van die boere wat langs een oos met hoog kinsmisstoediening probeer koop het maar nou nie een korrel kinsmisstoediening is meer junior Harold van die plaas uitkijk, buiten Philadelphia. Hy meen, koringboere is nie totaal machteloos nie. Biologische boerderij is so bemerkbaar, dat het frustrerend is as boere, soveel tyd bestee aan argumente, oor die koringprys, terwyl daar soveel veranderinge is, wat hulle aan die inzietkant kan kan inbring. By biologische boerderij kursus, wat in maartig, op maart buiten Miroosburg gehou is, was dit duidelik, dat daar aansienlik meer plaaslik toetste inlichting en raad verkrygbaar is. Voor boere wat nou na biologische boerdraai wil oorslaan, is die skoolgeld reeds gedeeltelik betaal. Die kursus wat dier die SA Biofarm Instituut aangebied is, het boere geleendheid gegeen om van mekaar te leer en praktische wenke uit te raal. Die verandering na biologise boerderij beteken nie een boer kan oor nacht van monokultuur koringverbouwing met 120 kilogram stikstof toediening bereikt na toedienings van minder as 20 kilogram stikstof gaan hee, daar is echter verskillende kleinskapstappe wat gedoen kan word om die doelwe te bereik Wisselbou met een peelgewas is een goeie begin, geloof herrold Hulle kweek letterlik op hierdie manier n groot deel van die stikstof wat hulle graan nodig het. Daarna kom minimum bewerking en die regstelling van die mineralbalans in die grond vir al elemente soos kal, kalcium, magnesium en kalium. Verder beseef boere al hoe meer hoe belangrik vee in die stelsel is, sê meneer Karis de Blesie, een consultant. Hy sê boere kan nie hoe listies boers sonder dieren in die boerderij nie, aangezien herkouwers, mikrobes in die stelsel terugbring en mis to die grond toevoeg. Die SA Biofarm Institute gebruik die Albrecht stelsel om grond recht te stel. Die stelsel gebruik makroelemente, bijvoorbeeld calciumpleks van die PA, om te bepaal hoeveel kalk toegedien moet word. Die korekte toedeeling van die rechte kalk kan dikwels een groot verskil aan grond maak, aangezien een calcium tekort een erg beperkende faktor kan wees, so sê meneer Cornelius Oostuizend van die instituut. Oor hoe en waar om monsters vir grondontledings te neem, is daar vele menings. Monsternemings aan die hand van satellietbeelde is 'n gewilde methode, maar hierdie benadering verg een kundige om die beeld te help verstaan en daar is ander tekortkominge wat beteken dat die beelde nie in isolasie gebruik behoor te word nie. Nier at die haasbroek van die kunstmismaatskapie Omnia Waarski, dat die satellietbeeld grondbedekking wys maar as jy net na die beelde kyk, weet jy nie of die bedekking graan of raaigras is nie. Jy met terugging na die harikam toe, kennis van jou eie grond is fundamenteel, jy weet waar die swak en goeie dele is, doen daar grondmonsters bevele aan. Harold geloof die uitkomst van die meeste weeskapse graanboere, lee aan nie, kant Dit is daarom noodzakelik om volgens die grondse potentiaal te boer en produksiemiddel daar volgens te bestuur. Hy sy bedenkinge oor die gneitig tyd by boere om grade te jaag. Ons probeer boer vir graad B1 of B2, wat beteken jy kree 150 rand per ton meer, maar het kost jou 200 rand per ton. Een van die redes om na biologise boerdere oor te slaan, is om die hemes inhoud van grond te verhoog. Oosthuis in glo, die rol van peelplante om hemes op die grond in te bou, kan nie onderskat word nie. Jy gaan nie hemes opbou wat koring en monokultuur verbou word nie. Die meeste hemes word met permanente gewasse of langdermijn gewasse, soos losaren, opgebouw. Hoewel daar met peelplante minder hemes opbou, is dit steeds baie meer as met gras of koring, in monokultuur. Volgens hom is die grootste probleem met die herstel van hemisvlakke in die grond dikwels te kort aan stikstof. As een mens net op die koolstof in, materiaal, in materiaal soos graanstopels vir die hemisstaat maak, gaan jy nie verkom nie, om die verhouding tussen koolstof en stikstof te laag is. Daarom word peelplante in die stelsel ingebring om stikstof toe te voeg. Oost 1000C in sekere gevalle kan het goed wees om een stelsel van twee jaar peelgewasse en een jaar graan te hee, net om die hemisvorming aan die gang te kry. Harold beseef nou wat er koopskijf hulle moe gemaakt het, toe hulle hulle as n stelsel van gewasse, diere en peelgewasse begin beskou het. Hulle gebruik glat nie meer stikstof kunsmis nie, hulle gebruik nou wisselbou met een peelgewas om stukstof in die grond te kweek en meer diversiteit in die boodre in te voer waarvoor svaart te kort skiet, strooi besmis boob die grond, en saam met gecomposeerde hoenermis, of netrog, dien dit letterlik as een opkikker vir die grond. Toch waarschie hy, dat te veel besmis, hiermis mis kan wegbrand. Harold sê dit is beter om na die mis, om die mis te rek, dier die din laagie op die grondoppervlakte te gooi, wat hy noem sheet composting, saam met die grondstoppels, om kompostering op hier, hierdie manier, gauw aan die gang te sit. Kom ons luister nog so stikkie muziek, dit is nou so net skyns na 5, so amper 6 meter oor 5, en ek hoop, jy gen nie die reetje terug huis, to as jy nou van die werk afkom, ry maar versichtig, en dit word nou vroer donker, so, soos my daar, daar die koplichte, in goeie werkende toestand is. Hier is Richard van de Westhuizen, op die draadhafel met, in my wentelbaan, sy niets te stikkie, kom my. Ek verdwaal in die melkweg, ek ontspoor op mars, maar jou sachte, sachte flerke, bevry my uit die nacht. Jy hou my warm, as die wind buiten kreeuw, mysie, mens conversie, die in die ruik ben, die reen. Ek verstaan, ek verstaan, ja, dis wat verstaan, die sterren, planete, en alles went ons saam, maar jy is die lichaam, die sterren, komeet, wat ek wees, nou verewig sal blij in my baan. maak liefde op die maan, maar is eers op die aarde, waar my muisie kan verstaan, dat sterre en planete, sy licht kan versplinter, waar my muisie in my troon, my neerle vir die winter, jy verstaan, jy verstaan, ja dis wat jy verstaan, die sterre en planete, en alles windel saan, want jy is die lichaam, Just staring comet but the flames never nou for ever so bright and my way met sy nietste in my wentel baan, baie diep woorde daai, baie mooi woorde en BTC sy geniede die BTC ek is baie bly, jy genied het baie, dankie vir jou ondersteuning en saam keier, ek waardeer jou vries, ek baie volgende op my of volgende an is het nog steeds oor die bio boerderij. Harold sê, hy het gevind waar spoorelemente koor te groot is, is blaarvoeding die doeltreffendste en die mees ekonomiste manier van toediening. Waar hy grondrechtstelling wil doen, meng hy die spoorelemente met die gecomposeerde hondermis in en diend het saam toe. Kalsiem is letterlijk die voertuig en boer die stuurwil, terwyl Koop en Sink een belangrike rol In en onderskeidelik weerstand teen swamme en droogteverdraagsaamheid speel. Biologische boerdery help ook om anders na onkruit te kyk. Jy moet boer dat onkruid nie daar wil wees nie. Onkruit tree op soos 'n voeg vir die grond. As jy onkruid sien, moet jy weet die grond het 'n probleem, 'n probleem met bijvoorbeeld gousblommes se die magnesium is te min, dan moet jy tolemidische kak toedien. Hy meen waar akkerbou grond balans is, is die bekie gras onkruid wat nog opkon, iets wat bestryk kan word, dier later te plant. Hulle oorweeg dit ook om in die toekomst minder grasbespijtings in die medics lande te doen, juist om die grasse te behou as deel van die weidingsmengsel en om diversiteit in grondmikro mikrobelewe te bewerkstellig. Die nieuwe methode, dis die seelkundige, of seelkunde van verandering, al die voordede van biologische boerderheid en spuit, er boere, wat het beoefen, dat het ‘n groot verandering verg. Nier Janie Baart, van die plaas Parklins, na by die moeilikste deel van die verandering, maar ook die grootste deel, van suksies, le in boerigse koppe. Ons is bang, Ons het een verskrikke vrees vir een mis oos. Ons dink, sê nou maar net, ek verander en ek het nie oos nie, wie blameer ek dan? Dit is normaal om bang te wees, want ons kan nie een fout bekostig nie. Mense weet van die vrees en sal vraag of jy weet wat jy doen, zodra jy van traditionele methodes afweik. Daarom is kennis so belangrijk. Een van die grootste voorreste redes waarom boere boeken oor biologische boerderij moet lees, en kursus daar oorboord by te woon, is om kennis te verwerf, om te voorkom dat mense, wat iets ander wil verkoop, hulle verkeerde raad gee. Jy moet verstaan waarom, jy wil verander. Sy toepassing van biologische boerderijmethodes, en die bestudering van die grond, en boeken, laat hom nou besef dat probleme met onkra die eerste tekens is, dat daar iets met die grond verkeerd is. Hoe laar die kalsium in had van die grond, hoe moeiliker as Al is calcium geweldig belangrik verkoring, is dit nie al wat benodig word nie. Dit is wel die rechte ding om by calcium te begin, om een balans in grondgemie te kry. Naas onkruid is insekte en swamme, die natuurse manier om te wys dat alles nie pleis is in die grond nie. Insekte is nie toevallig daar nie. Dit is die natuurse manier om een plant anteval wat onder stress is, terwyl swamme die op een fout met die mineralbalans in die grond. Hoewel Bart soveel klem lee op kursbywoning en opleeswerk, is dit noodzakelik dat boere wat na aan biologische boerderij wil oorstaan, iets begin doen. Gee klein trekies op die slag, maar begin net is hy raad. Daar eet jy dit. As jy wil begin, lees op woonkursus by maar begin net, moet nie terughou nie, moet nie bang wees nie kom ons luister na wild child en daarna luister ons na Sarkie's nieuwe langpad Gen A magical being I lift my broken wings on your floor I used to be known for turning clean into gold why en voor dit was dit Wildchild, alles nieuwe muziek wat bekend gestel is die laaste 2 maande en ek hoop jy geniet het. Ek het ook nog uh, ander paar ek het van Jack Perrow op die draaitafel, een van Rona van Blark, maar ons luister nou nou daarna, ek kyk na my laaste onderwerp op my spijskaart, dit is die Aline LNR-instituut vir graangewasse wat gepraat het oor die medieboerderij en die manier om pla dat te oorkom hulle reken om verdichtings op te heef om kruidpla en siektes te bestry oorreste en gemeak chemikalie en te werk en een saadbiet te skeep, waarin saadlinge makkelijk kan opkom en groei, is die ding om te doen. Hulle sê grondbewerking is soms selfs nodig om wind oor die erosie te bekamp. Conventione Conventioneer bewerkings word met skaar of skottelplo uitgevoer om die doelgewitte te bereik. Met die ploegaksie word plantreeste met die grond van die ploeglaag vermengd en die grondoppervlak word met min plantreste gelaat Secondaire vlakker bewerkings word dikwels met tand of skottel implemente uitgevoer om een of meer van die genoemde doelwitte te bereik. Conventionele grondbewerking het belangrike nadele. Eersens veroorraak dit achter uitgang van die grondkwaliteit soos weer speelwoord in die afname van die organische materiaal en nou daarvan. Verder vernietig dit die strikt Dier van die grond, vergroe die erosie, kweesbaarheid en ontwrug die levenscyklus van sekere organismes. In baie gevalle word, <coughs> jammer, die afwik van water en die gepaardgaande erosie dier bewerkingsverhoog. Grondbewerking en die mechanisatie wat het vereis maak verder groot deel van die koste van graanproduksie uit. 'n Baaggrond, tekstuurklasse veroorzaak konvensionele ploegbewerkings voortdurend beperkende verdikting in die grond onder die boelaag en die ondergrond. Hoe natter en laer die klei-inhoud van die grond, hoe vinniger kompakteer dit gewoonlik onder ploeg en dis bewerkings. Toenemende dieper bewerkings word gevolgelik vir wat koste laat toeneem en die kwaliteit van die grond verder ondermijn. Kleigrond wat swal en krimp soos dit net word en weer uitdroog heef verdichting van op. Die achteruitgang van die grond, die erosie wat het meebring en stijgende energie en mechanisatie kostes het die besef laat postvat dat aanpassings en bewerkingspraktike nodig is. So het die verminderde bewerking en bewaaringsbewerking reeds dekades gelede ontstaan wat dier komst van onkruidoders moendig gemaakt is en waar voorhoofzakelik tent gebruik word. Bewerkings wat slechts op onkruidbeheer gemik was, kon nou dier die toedeling van onkruidoders vervang word en vermindering of verminderde bewerking tot gevoel geem. Bewaringsbewerking het die doel om minstens 30% van die grondoppervlak met gewasreste na bewerking bedekte te laat, om daardier die roosie te bekamp en die infiltratie tempo van water so lang moendlik hoog te hou. Bewerkings met beitelploie sla gewoonlik in die doel, met genoeg hoesreste aanvankelijk teenwoordig was. Die bekende rib op reibewer, bewerking wat vooral op die sandgrond bewerking en bewaaringsboerderij gespits is en word in die vrystaat toegepas kan ook as bewaaringsbewerkte grond beskou word aans die meeste oesreste op die oppervlak gelaad word buitelploeg, rip en ander meegaande bewerkings versteer echter die grond genoeg om die kwaliteit daarvan te ondermijn Die organische koolstofinhoud van die grond is die beste aandeiding van die kwaliteit daarvan. Hoe hoer die organische koolstof inhoud, hoe hoer die kwaliteit. Die organische koolstofinhoud van bewerte grond op die hoofdveld het met soveel as 75% afgeneem weens bewerking die afloope 70 tot 100 jaar. Die organische koolstof speel belangrike rol in die fysische en chemische eigenskap van die grond hoe hoer die organische koolstof inhoud, hoe hoer die kathiehoon, uitraal kapasiteit, waterretensievermoe, en hoe moeiliker verdig dit, of word oppervlak korsig gevorm. Om volhoubaarheid te produceer, is dit noodzakelik, dat die kwaliteit van die grond nie verder onder mijn woord neem. Kom ons luister nog so'n stukkie muziek, ek hoop al hierdie wenke help vandag om jou met die boerderij van jou te help. Hier is Zak van die Kerk met Boetitili. Boetitili, Boetitili, het so koud gekry, to trouwe met die antie, wat so lekker brei, to bly lekker op soek mekaar, ja, Boetitili en die antie pas so by mekaar, die hekke Ja, sy soms verre gaan Kruip, moet die by die ou vrouw in Steek met sy lef, stil die witboude Boet die Tilly en die Antio van Witte Mankoor Tandaan zullen saam op die stoepse vloer En syn die Antie uit die volle bos En op die wat hem fijn, vir die vreselike dorst En jakke aan, ja sy soms verre gaan Kruip, moet die by die ou vrouw in Steek met sy lef, stil die witboude Antifia hande an die Vorschrift, es se du aller weg und bestei het deraf. Die list doch die vieren nie agas, du wenn as sie antira so wëmmt. Ne akant, die dili bei die oudvoul die By die ouw en in Steek met sy leg die die witte bode Boetitili, Boetitili het so koud gekry Toe trouwe met die antie wat so lekker bry Toe bly jy lekker op soeken mekaar Ja, Boetitili en die antie pas so by mekaar En jakke aand, ja sy soms perre kan Ek ruik Boetitili by die ouw vrouw in Steek met sy leg die die witte bode Boetitili en die antie jou van witte mante Dat daar sê hulle saam op die stoepse vloer En sê die antie uit die volle bos En die die vat hem fijn vir die vreselike dorst Dekke aang, ja sy soms verre kan En kruip moet die by die oud vrou in Steek met sy leg die witboude die Tilly het so koud gekry, maar die anti het gesorg dat sy bas toe bly. En saans in die kooi, as sy nader skuift, dan trek sy veel die tot die deur naar lief. Elke aan ja as sy soms verder gaan, dan nou kryf die Tilly by die OVO in. En steef met sy lief, oh, <laughs> <Pawe>, ja. <laughs> Tilly met te bode. Hou vast maan, pa wil ja. Poetie Tilly. Dier zak van, ek had lekker vroelike muziek op hierdie donderdag. Ek hoop, jy is nou op die huis, as jy op die huis is, skoopt daar skoene uit, skink kopie koffie, of een kopie theekies, of dak, ‘n kopie Milo, en geniet die middag saam met my, sit rustig daar op die bank, skraap die ou man of die ou vrou nader, en gee hom of haar een druk en een klap zoen, en drink daar koffie, terwyl jy lekker saam met my keier. Ons kyk nou na wat al gesê word oor die ekonomise benadering tot mechanisaas bestuur dier Dr. Philip Tienesson. Hy sê die daar wat vir bewerking benodig word, die makkelijkste manier om een mechanise stelsel sy so grootte te bepaal, is om die hoeveelheid daar te bepaal wat benodig word om bewerkings vir die boodraai vertakking uit te voer. Dit sal afhang van die oppervlakte wat bewerk word, die soort bewerkings wat voltooi moet word, die grootte van die individuele werktuie, en die beskikbaarheid natuurlijk van arbeid. Navorsing wat in die VSA gedoen is, het die invloed van oppervlakte, arbeid en ligging op mechanisatie koste bepaal. Die mechanisatie stelsel van die koste die laagste is, is onder verskede toestandig identificeer. Die optimale stelsel... Verskijstelsels het baie nabe aan die minimumkoste gerealiseer. Tot 80% van al die gevalle kon die laagste kostestelsels, die totale bewerkings- en plantactiviteite, tis in 20 en 25 werksel voltooi. Hierdie resultaat kan ook as enorm in Zuid-Afrika toegepas word. Een redelike boerderij behoort, sy mechanisatie so saam te stel, dat hy sy leente activiteite onder normale omstandighede in 20 daad kan voltooi. Dit sal om help om dan een ruimte te bied om een buffer teen' die risiko in te bou in gevalle waar klimaatstoestande nie optimaal is nie. Een kleiner boer wat nie die nodig kapitaal het om 'n buffer op sy Mechanisatie stelselte kan bekoostig nie, kan daak sy stelsel saamstel om sy lenteaktiviteite in 25 taal te voltooi. Die risiko in termen van oosverliese is groter by plantijd as by oostyd. Indien die optimale venster wat binnen oos aangeplant kan word oorskry word, is die kans op een swakker oos groter as wanneer die optimale oosperiode oorskry word gevolgelik moet die mechanisatiestelsel so samengesteld word, dat hierdie risiko beperkt word binnen die optimalisering van mechanisatiekoste. Verskye variases van mechanisatiestelsels behoort so samengesteld kan word, dat dit die vereiste bewerkings binnen die optimale periode kan uitvoer. Wat echter van belang is, is dat die korrekte trekker of implement kombinatie steeds binnen die totale mechanisatiestelsel opgestam met woord, soos reeds genoem. Trekkers wat te groot vir een implement is, gaan daak bewerking binnen een kort tijd kan voltooi, maar gaan die koste effectief wees nie. Sommige plaas kan ook te klein wees om volle steltrekkers en implemente te rechtvaardig, wat al die bewerkings kan doen. Dit geld beslis vir oos machinerie wat vergroot volume's ontwerp is, maar kan ook op ander bewerkings van toepassing wees. In sulke gevalle kan daar dan van contracteer gebruik maak word, gemaakt word wat van, wat die bewerkings kan doen, waarvan die machinerie uit die kapasiteits- en kosteoogpunt vir groter oppervlakte skik is. Een van die doelstellings van praktische mechanisatiebestuur is om machine so te gebruik en so toe te pas en te skiduleer, dat die maximum hoeveelheid werk binnen die toepaslike tydsperiode bereik kan word, met die uiteindelike doel dat die oorhoofse activiteite van die boerderij die grootste wens kan realiseer. Bewerkingskapaciteit van machinerie van een waartuig is die tempo wat teen dit activiteite kan uitvoer. Dit kan gemet word in aantal hektar of hoeveelheid ton per uur. Geramde waardes van hierdie tempos kan gebruik word om bewerkingsdisciduleer en kan dan ook gebruik word om mechanisatiekoste te bereken. Die theoretische kapasiteit van 'n werktuig is slechts afhankelijk van sy weite en die gemiddelde spoed wat dit beweeg. Dit verteenwoordig dus die maximum moeilijke kapasiteit en een mens kan dit met sekere formules bereken ek nie die formules vandag bespreek nie ek seker al van as ek vandag moet klomp wiskundige formules vandag kom gaan ons amal dag nou nou een bed soek kom ons luister eerder nog een stikkie mysiek en ek het op die draad tafel Vra na met lekker kry kom my van o'n lekke stasi is my o mysie kat en my o trutelasi sy draal in a rokkie sy en enkelring En het voor in die koor in die kerk gesing, Ek vang een geelvis in die vaaldam, Ek sien een bosluis op die bokkeram, Daar is een vijenboom in my achterplaasie, En die brandewijn staan in my tannenglasie, Ja, kyk elke dag hoe die beste wei, En ek klaar maar so oor die boerderij, Al moet ek sweet en so bitter lei, My plaas in naam is lekker kry, Ha ah, putik kom maak jy gou die son trek water Ons by 'n op die koole En my skoene kort, niewe soele Ek drink wit blits, daarvan woepertou En het laat my sommer red my voete van Daar is a giel slang, die voetpaaikie En a vetkool. Op my skotsbaikie, ek verstuk toe aan een visgraaikie En die plaas toilet het een loergaaikie Ja, kyk elke dag hoe die beste wei En ek klaar maar so oor die boerderij Al moet ek sweet en so bitter lei Maar die naam is lekker kry Ah, oh, poetie, die meeste gaan nie self, hy is nie Rij een dorp toe met die spider En drink een boeggoed met cider En net so so'n duskant die jou spruikie Speel ek Red River Valley op my backflikie Oma Stasi, word u tachtig En Palumina, leek so'n prachtig Ons doen die vokstrot op die voorstoek Op die sakkie sakkie maak, waar nou boe Ja, kijk elke dag hoe die beeste wij En ek klaar maar so oor die boerderij Al moet niks weet en so bitter lei Maar die plaas in na mislikke krui nie het lekker kry, jy is ingeskakel samet so my korrie by net radio SA wat uitsa in samenwerking met FM stereo en ek hoop, dit is die heerlijke kouwe middag vir jou in Zuid-Afrika, nie so koud nie, maar dit is nou kouwe racht, so dit moet net heerlik wees, en wil adverteer op die radio, nasional of internasional, eenmanszaak of kooperatieve bescheid, wat Kom ons geris op ons webblaaie onder die hoofie kontak ons vul die vormpie in en en ons sal terugkom na jou om te pakket wat jou sak sal pas. Gaan ons webwerwe dit is www.nidroisopens.zipzeta of www.bimstereo.zipzeta en natuurlik speel die roodies ook op die webwerwe en natuurlik ook op die Facebook blaaie. So jy kan op Facebook en op die webblad saamkeier, gaan loergeris rond op die weet blaaie, dat ook potgooie van vorige programme, indien jy het gemis het, en sluit aan by ons Facebook groepe, en gaan like ons Facebook blaaie, en nooit so my alle vriende en familie om saam toets kom keier. Indien jy jou bezigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak my geris, ek kan vir jou een webverf bou, en jy kry a gratis domein lewenslang met 2000 MEC, harde uh, Skype spasie, 10 E-post en a gratis SSL sekuriteitssysteem op jou webwerf so jy kan een winkelkie op sit en veilige betalings neem. Kontak my geris, op jy wil onder die kontak ons vormpie, of jy kan vir my e-pos stuur by corriby netradio.sa.co.za as jy woordkunst wil bemark nasionaal internasionaal reeds gedrukte boeke of e-boeke dit word gratis op ons winkel gelaai kontak my vir meer besonderhede gaan besoek ook my nuwe webwer www.eboekhat.co.za Jou boeke kan daarop geblaas word en bemerk word. Kontak my, my Skype adres is korie.slabber3, slabbert met 2 b's, korie.slabber3, stierf my daar vriend versoek en ons kan nakke gesels, ons kan selfs oor onderhoud voer oor jou boeke wat jy wil bekendstel. Jy kan vir my e-poste stier, korie.by.netradio.sa.co.za. As jy boeke het wat jy Reprooflees, wil u of vertaal wil kon dit my ons kan help selfs al wil jy 'n boek in audioformaat op 'n serie bemerk kon dit ons Kathy is die een wat dit op 'n baie professionele manier hanteer kon dit haar by Kathy by netradi is opens opensit. Kyk saam met ons met enige selfoon Android tablet rekenaar skoot rekenaar enige tyd, enige plek, wereldwijd, vanaf die hoogste bergspits, of somme in jou huis, kantoor, so lang jy net toegang tot die internet het. Ek wil net wie je noem, voordat ek afsluit, die radio is raak nie betrokke, by godsdienstige, of politieke argumente nie, artikels en materiaal gebruik in ons programme, is nie noodwendig die siening, van die betrokke omroeper, of die radiostasie nie, maar dit van die artikel, of die berichtskryver, Die radio geberichte nies deur soos het ontvang word en is neutraal van enige politieke groep of agenda. En die programme word aangebied in samenwerking tussen Net Radio SA en FM Stereo. Kom ons luister nog een stikkie muziek voor het jou groet en ek het nog een nieuwe ene kie van Wouter en Anita van Defenter met hulle Somer en Lente kom hy As die son ook kom in droomland En ek sien jou vir my wacht Weet ek dadelijk en hierdie droom Ga myk weer lekker vir jou lach Ons gaan om uit de bos gezels Van dis moos hoe ek maak Jy is my alles Wat my gek na jou kan maak ek is definitief meer van een realist my hartse dief, want die jy weer weet jy beter is wat jy kan koos maak my lief jou warm maar steek definitief my nie aan die jy is my alles my alles hier vandaag Sommersong somme, en We staan jou mooie ding Maar gelukkig as jy glimlach Wil my hart net vir jou sing Liefde is net die woord Tot jy dit mening gee Want ek so verie Anita van Defender met hulle somer en lente, een splinter nie by ene kie wat die lucht gesien het, en ek hoop het om geniet, soos ek om geniet het, onthou vanavond om 7 uur is Arlene op die lucht met boere muziek, om 8 uur is Dr. Tini eiders op die lucht, en om 9 uur vat Jolanda oor met haar muziekprogramm, bly ingeskakel, en keir heerlik saam met ons, ek gaan vir jou groet, en lieflike aand verder, bye bye, dankie, vir jou ondersteuning, jy is my swaard koffie, soos ek gister gesê het, so jou is daar nie radiostasie nie, bye bye, dankie vir jou ondersteuning, en ek gaan vir uitspeel met een nieuwe energie van Rona van Blark, veilig, veilig bly, lieflike aand, tot morgen, middag, 5 uur is ook op die lucht met menslieb, ek is lief vir jou, en lieflike aand verder, bly ingeskakel, tot ziens. Enig sal ons veilig Daar wil liefde wie mooi en om aan wees, Waar harte pijnloos klop in een brave siel ontlok. Weerloosheid en sachtheid woord, verwelkom nie, verwer nie. Ons sal al waar die gejag na die wind die rustigheid ons moeg uit verdruif. Daar waar ons vreesloos oprecht, vreesloos bang, vreesloos broers, vreesloos vry kan wees. M'n nie vir my sê dat jy my daas soel kry nie, my laat jou aan toe in myne verstrengel te raak. Aard soes sag ek gaan hier aatien strijd nie, op diese pad wat ek graag sal met jou sal stap. Sal so hy my vast, sal my beskerre man jou wees en vast maak, As die reis vir my lang raak, sê so jy my in,